Maats, kom ons gaan kyk verder wat het gebeur met Joshua. Nadat hy nou die volk so baie gehelp het en geleid het in verskillende veldslaan, met ander woorde verskillende oorloe, uh, van die land wat hulle nou besig was om skoon te maak, wat Yahweh aan hulle gegee het, want hy het ons beloof aan Abraham, Isaac en Jacob, dat hy vir sy nageslag, vir hulle nageslag, een groot, land sal gee, dat hy vir hulle grondgebied sal gee. En vader is as man van sy woord, hy doen wat hy sê, hy het nog nooit teruggegaan op sy woord nie. So nou het Joshua al oud geword en hy was ver in sy da, en Javie het vir hom gesê, Joshua jy is oud en jy is ver op jou da, En daar het nog een baie groot stuk grond oorgeblei, een baie groot stuk van hierdie aarde, om haar in besit te neem. En vader Jave het toen nou vir hom gesê, wat er grondgebied daar nog is, wat hulle nog moet inneem. En vader het ook toen met hom gepraat, en hulle het toen nou al die grondgebied, wat daar ook reeds ingeneem was, alles onderverdeel in die stamme, soos wat hy beloof het. Dit was net die leviete wat nie uh, grondgebied gekryd as erfdeel nie, want hylle het jawe self as erfdeel gekryd. Maar al die ander grondgebiede is verdeel en elkeen het hylle grondgebied gekry. En daar was ook vir die leviete plek gegee waar hylle kon bly, stede waarin hylle kon bly. So het vader dan by sy belofte gebleid. Sien jylle, vader is altyd getrouw en rechtverdig, ons liewe vader wat so mooi na ons kyk. Verder het Joshua nou ook met die volk gepraat, want hy het geweet hy is nou oud en hy gaan nou nie meer so lang leef nie. So hy het nou met die mense, met die hele volk gepraat, vir hylle die boeken voorgelees, die wette, en vir hulle gesê, dat hulle moet bly by hierdie wette, wat Moshe vir hulle gegee het, wat van vader self af is, en uit hulle gewaarskie, dat as hulle nie vir vader gaan luister nie, dan gaan hulle baie zwaar kry, vader gaan vir hulle straf, maar die volk, doen mos nou maar hulle eie ding, hulle wil nie altyd luister nie, ei toch, wonder, wanneer gaan die mense leer, maar nou ja, en toe, Toe toetrek die boodskapper van Yahweh van Gilgal af op na boog hem en sê vir die hele volk. Hulle moes nou luister. So, ek het julle uit Egypte laat optrek. Ja, ek het julle gebring in die aarde, die grond, wat ek julle vaders met een eed, met ander woorde, met een belofte beloof het en gesê, ek sal my verbond met julle in eeuwigheid nie verbreek nie. Maar, jylle mag geen verbond, geen ooreenkomst met enige inwoner van hierdie grond of van hierdie aarde maak nie. Hulle altare moet jylle omgooi. Met die wat hulle nou die ander afgoede aan bid, moet jylle dit omgooi. Maar, jylle het nie na my stem geluister nie. Wat het jylle nou weer gedoen? Maats, kan jylle sien? dat hierdie nie somme net ‘n engel was nie, o nee, dit was Yahweh wat self met die mense gepraat het, wat vir hulle gelijk het soos ‘n boodskapper van Yahweh, maar dis Yahweh self wat hier praat, want anders kan hy ons nie sê, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie, want dit was vader self sy stem hierdie, hy self het gepraat, so en toe sê hy ook vir hulle, So sê ek dan ook, ek sal hulle nie vir julle uitverdrywe nie, dis nou hulle vijande, nie maats, so dat hulle vijande vir julle sal wees en hulle gode is strik vir julle. En terwyl die boodskapper van Jahwe met hierdie woorde al die kinders van Israel toespreek, het die volk begin huil. Hulle het verskrikkelijk gehaal. Want toe besef hulle eers wat hulle als gedoen het. Hulle het nou weer van die wregte weer afgegaan wat Joshua hulle geleer het. En hulle het allerande goed beginne doen saam met die vijanden en saam met die ander inwoners van die land. Wat hulle nie moest doen nie. Ach mense, wanneer leer ons? Maar nou ja, dit het verskrikkelijk gegaan en die mens het vreselik gehaal, hulle harte was verskrikkelijk seer, hulle kon omtrent nie gloe dat hulle so dom was, en so stout was, om af te dwaal van wat vader Jawee hulle geleer het nie, en toe het hulle hierdie plek Bogem genoem, en dit is waar hulle dan nou offers gebring het vir vader Jawee, om te sê dat hulle jammer is, nou om vandagse tyd is al offer wat ons kan breng, ons harte, dat ons vader maak het skoon met die bloed en dan kan ons weer aangaan en dan sorg ons dat ons nie weer daar die selfde foute maak nie, anders gaan ons gestraf word. En daarna het Joshua die volk laat trek en elke het nou na sy deelkie toe teruggegaan of na sy grondgebied toe gegaan wat hy in besit geneem het, wat vir hom beloof was en gegee is. En die volk het Yahweh weer gedien al die dag wat Joshua nou nog geleef het tussen hulle. En al die groot werke van Yahweh het hulle gesien wat hy vir hulle vir Israel dan nou gedoen het. Maar Joshua, die sien van Nun, dit is sy paas naam, die knig van Yahweh het toegesterwe 110 jaar oud. Sjoe, hy was daarom oud gewees, ne? Nou ja, to sterf al die mense ook uit, wat vir Javie geken het, en wat gesien het, wat hy gedoen het vir Israel. En al die mense wat toe nou oorblij, is mense wat nie vir Javie geken het nie. Hulle het nooit moeite gedoen om hom te leer ken nie, en het hom nooit lief gekry nie, en het nooit sy werke gedoen nie. Ai, hoe hardseer was dit! En to, het die kinders van Israel vreeslike besoelde dinge in die oor van vader gedoen. Hulle het begin om afgoede te dien maats, kan julle dit gloe? Ja, hulle het geluister na allerande vreemde dinge, en mense wat nie eers deel was van Israel nie, se geloof het hulle beginne doen. Ja, hulle het gehoor van Baal. Het julle nou al ooit gehoor van Baal? Baal is een afgod wat vreemde nasies dien. En een ander naam vir Baal is Heere. Sien julle maat, hoe so gevaarlik is dit om sommer net enige naam te vat en te aanbid? En ons moet behoorlik weet vir wie ons bid. En ons vaderse naam is Jawe, want hy het het sel vir ons gesê. En ons weet ons vader lewe, want anders kan hy mos nie sy naam vir ons gesê het nie. Niemand het vir hom die naam gegee nie. Hy het vir ons gesê, ons moet vir hom sê, Yahweh of Yahweh Shua, toe hy gekom het om vir ons te kom sterwe en die dood te oorwin. Maar kom ons gaan terug na hierdie verhaal toe. So Israel het nou weer vir vader Yahweh verlaat, En hulle het vergeet dat vader Jahwe hulle uit Egypte uitgeleid, hulle voorvaders uit Egypte uitgeleid. En hulle het al hierdie dinge gedoen wat Yahweh woedend gemaakt het, omdat hulle so ver van hom afgedwaal het. En toe het vader Yahweh hulle oorgegeen in die hand van rovers wat hulle beroof het en hulle goed gesteel het. En vader, jy ja, het hulle verkoop in die hand van hulle vijanden rondom hulle, so dat hulle nie meer kon stand voor die aangezicht van hulle vijanden nie. Hulle kon nou nie meer so sterk wees nie. Hulle kon nie meer hulle vijanden ween nie. Ja, maak nie saak wat er geveg hulle aangegaan het nie. Vader, hy die vijanden sterker laat word as wat hulle self is. En dit was net omdat hulle nie vir vader Yahweh wou luister nie en nie, nie wette wou bly nie. Maar nogtans het ons dierbare vader Yahweh die volk barmhartig gewees. Hy het toe vir hulle richters opgewek. Ja, wanneer hier die verskrikkelike benauwdheid oor hulle gekom het dat hulle tot niet gaan gaan of dat hulle gaan uitsterf, dan het vader vir hulle richters gegee om hulle uit te helpen en uit te lei en te beskerm tegen hierdie brovers en diewe en moordenaars en bendes. Maar hulle wou selfs na hulle richters nie luister nie. Ja, hulle het nog steeds aangegaan om achter afgode aan te gaan en voor hulle neergebuig en gau het hulle afgeweik van die weg wat hulle vaders vir hulle geleer het om in gehoorzaamheid te doen om die geboeie van Yahweh na te volg, so wou hulle nie die vrechte dinge doen nie. En wanneer Yahweh vir hulle richters opgewek het, was Yahweh met die richter gewees om hulle te verloos uit die hand van die vijande, al die daal van die richter, omdat Yahweh medelije gehad het vanwee hulle groot gekerm oor die verdrukkers en die verdringers. Dis nou natuurlijk hulle vijande En dan wanneer die regter dan dood gegaan het en dan wanneer hierdie regter gesterwe het as sy tydjie nou op die aarde om was uit tog dan het die mense nou nog erger aangegaan as voor die regter daar was en as voor hulle paas en maas wat nog daar was en ook verkeerd gedoen het hulle gaan net van kwaad na erger en hulle was verskriklik hardnekkig hulle het geweier om terug te kom na Vader toe Maar, vader Yahweh, se woede het toe nou weer tegen Israel ontvlamd. Met andere woorde, hy het verskrikkelijk kwaad geword vir ons mense, vir Israel. Omdat hierdie nasie nie luister nie, en vader het gesê, omdat hierdie nasie my verbond, my ooreenkomst wat ek met hulle en hulle vaders aangegan het, oortree het, en na my stem nie luister nie, sal ek hulle ook verder glad nie, meer help met hierdie nasies nie. Dis nou die nasies wat oorgebleid het, wat Joshua nie oorwin het nie, vir die grondgebied wat Yahweh gesê het, ons mense by hulle kon kry, Israel by hulle kon kry. So Yahweh het nou besluit om hulle nie te help met hierdie nasies nie. En so het vader dan vir Israel getoets om te kyk, of hulle nie sal terugkom na hom toe nie, wanneer hulle dan nou geen hulp van hom afkry nie. Dalk miskien sal hulle gaan vraag vir hulp en dalk miskien sal hulle terugkom na vader Yahweh toe en weer die wette gehoorsam en al die ou klip afgoede en al die snaakse sport afgoede en alles laat staan. So sê julle maats dat vader nou hierdie nasies wat hulle nog moes oorwin gebruik het om hulle te toets om te kyk of hulle sal terugkom na vader toe. Hy het beloof dat hulle hierdie nasie sal oorwin aan Joshua, maar na Joshua gesterf het, het die volk nie soos wat hulle beloof het vir vader by hom geblei nie. Nou ja, nou moet hulle getoets word om te kyk of hulle sal terugkom. So vader was hulle nog steeds genadig. Maar die mense is vreselike goed. Hulle wil nie luister nie, hulle is baie hardnekkig en ons mense is vandag ook nog so hardnekkig. As ons mense net teruggan, en al hierdie sportgoede, en rookgoede, en afgoede, want hulle is allemaal maar afgoede, dit net loos, en terug gaan na vader toe, want al hierdie ander goede kan hulle nie help as hulle in die moeilikheid is nie, kan nie een van ons help nie, kan Rappie jou help as jy in die moeilikheid is, nee dit kan nie, kan rook jou help as jy in die moeilikheid is, nee dit kan nie, Kan kos jou help as jy die moeilijkheid is. Dis nou as jy te veel kos heet en jy te kos aan bid. Nee, dit kan nie. Net Yahweh kan jou help. Yahshua, vir wie ons lief is. En wat vir ons ook baie lief is. Want hy kan met ons praat. Hy kan vir ons help. Hy kan vir ons dinge leer. Ai maats, kom ons krij ons harte hartereg. En kom terug na vader Yahweh toe. En vertel vir al jou maats van vader Yahweh wat so lief vir hulle is en wil hee hulle moet terugkom na hom toe. Toe ons kyk hoeveel maaikies kan ons kry om terug te kom na vader Yahweh toe. Met ander woorde om hulle harkies vir vader te gee en te lewe soos wat vader sê ons moet lewe. Met ander woorde wees lief vir jou naaste soos jou self en vir Yahweh boe alles. Muy blay!